Zumalacarregi Museoa Giratia Radio Museo Zumalacarregi Tomás Zumalacárregi Frantziako Iroitzarekin batera jaio eta lehenengo karlista danil zen. Bizitzen zen 18 eta 19. mendeen arteko urteaietan bere biziko aldaketa nozitu zuen Euskal Herriak. Zumalacárregirekin batera bizi ziren beste hainbat pertsonaia ekarri nahi dugu saio honetara. Ezagunak eta ezain ezagunak, militarrak eta politikoak, baina baita ere medikoak, idazleak, lapurrak, fraileak, musikariak, bertsolariak eta ber. Izan ere, denek osatzen dute gure historia. Biografiak binaka prestatu ditugu, pertsona parean jarrita, batabestearen osagarri, obekia zaltzen baizaizkigu, gara jartako argi itzalak. Etien pelot hendaian jaiozen miliaz ezpiriunda iroro geita bostean eta antxe hil miliaz ortserion da berro geita masian. Itxasoan egin zuen lan. Itasan hobeto esan da Atlantiko Mediterraneo Baltiko, Artiko eta indikoa ere korrituak zituen eta. Itsasoan zertan ba, korsario izan zen, Korsarioa baina ez pirata. Pirata lapurrutsa da itsasoko lapurra leigerik ez gobernnorik ametitzen ez duena. Pelot lapurdiko kostaldeko beste hainbat marihel bezala, korsario bezala ibili zen. haiba Frantziako gobernuaren babespean edo, aliatuak defendatu, neutralak respetatu eta frantzeko gobernuaren etxaiak soilik erasotzen zituena. Hori bai, lapurtzeko. Hameiru urte zituela asizen lanbide honetan, eta lehen itxasoratzean ja zauritu zuten. Berroita zazpi urterekin, makina taldi zauritu eta presoegon ondoren, belarri bat galdu eta hankatxiripaz salbatu ondoren, aberastuta hori bai itzulizenen dareiara, hantxe ezkondu eta zartzaro luze bat eta lasaia gozatzera. Juan Antonio Madariaga galdaka hon jaiozen milas azpireunda largoi tamasei garrenean, baina larrabetzu nazi eta zen, eta antxe jarduntzuen errementari lanean. Baina izen eta lanbide ofizialaz baino ezagunagoa da bere goitizenaz, patakon eta bizimoduaz bandoleroa. Izan ere, 19. mendehasirako lapur honek Bizkaia osoan eta noizo noiz onoiz Araban eta Gipuzkoan egindako lapurketengatik sona hondia lortuzuen. Oraindik entzuten da bere izena ipuin moduan bada ere, Txoriherri, Arratia eta Durangaldean. Ipunhoietan lapur eskuzabalaren eredua agertzen zaigu, aberatzi lapurtu pobren artean banatzeko. Aosko tradizioak bukaera desberdinen berri ematen ditugu Ez oso fidegarria gainera, bide batean zatikatu zutela, e, garaian beste hainbat lapurren antzera, lagun edo senide batek trahizionatu zuela, laportu ziolako hartu zutela preso, baina historikoki ere ezin gauza garbirik esan. Dirudinez, Melillako presoan degitik egin eta Marroko arrek preso hartu zuten, han hilomentzen esklabu, baina behar bada hori ere leyenda da farewell to old England forever farewell to my rum cause as well farewell to the well-known old Bailey where I used part tick cuts such as swell sing into liarlian sing to relyar rely sing into rely, As the captain as his up commander, has a bo'sun and all the ship's crew, has a first and the second last passengers, knows what we poor comics go through, saying it to rely, rely on thee, it to rely, rely on England we cares about Taint cause we misspells What we knows But because all we Like finger gentry Walks around with our Log on our toes Singing to rely A reliability Singing to liar A reliability The wings of the turtle I' I'd soar on my pinions so high Step back to the arms of me polylove And in her sweet presence I die Sing, Sing to rely, rely, empty Sing to rely, rely My young dookies and duchesses, take warning from what I've to say. Find all is your own as your touchesses, I'll meet us in botany bay. Singing to rely, uralianity. Singing to rely, uralian. Singing to rely, uralianity. Mariñel kanta entzun dugu, Mariñel ingelesen kanta, emeletzigarren mende hasierakoa. Izan ere, eta kant honetan esaten den bezala, ja emezortzigarren mendearen bukaren asiak ziren ingelesak, autoridadeak, ba, presoak eta zituztenak, edo barkoetan sartzen zituzten lan egitera, marinel bezala, edo bestela hasiak ziren, honetan agertzen den bezala, Australia alderata eramaten, eta preso haiekin kolonioa izazioak eta hasiak ziren. El tiempo y askotan ibili zen preso, ingelesen preso batez ere. Historikoa da, personaia historikoa da El baina askotan literarioa ematen du. Hain romantikoa eta aventureroa izan zuen bizi modua. borrokak, traizioak, gartzelak, iesaldiak, garaipenak eta oreak ere bai, aurkesten zaigun irudia heroegi batena da, auserta da, baina gizalegez jokatzen duena. Adibidez, behin iesi egin ondoren ingalaterrara itzuli zen bere juizioan, Ba, zaintzalia etzuela pozoindu defendatzera. Hau da, etxailen es, esku, jarri zen, baina gizon bat etzuela hil defendatzera. Auso hartabai, ze urkatzeko arriskua bertan zuekan eta. Etxailek ere miresten zuten pelot. Preso hartu zuten beste batean, ofizial baten alarguna eskerrak ematera joan zitzaion. Pelotek senarra hil zion borrokan, baina itxasora bota beharrean errenditu zirena kaskatu eta gorpua txalupa batean eramaten utzi zien inglaterrara. Patakonen oroimen historikoa liburuek baino gehiago ahozko tradizioak gorde du. Peliotek literarioa badirudi eta gertaera asko benetan hala gertatu ote ziren zalantzaskoa bada, Patakonen kasuan alderantziz esan daiteke. Gezurra dirudi Patakon benetako pertsonaia historikoa izana. Ari buruz kontatzen diren gausak sinestezia dirata. Lapurre, baina lapur honradue zela diote. Ugazaba errentako bratu berriei lapurtu eta dirua baserritarrei berriro itzultzen ziena. Errenta ezin pagatu zebiltzan alargunei, patakonek berak dirua aurreratu, hauek zorrak itatu Ugazabarekin eta patakonek Ugazabari lapurtu eta dirua berriro alargunari eman. Heliote gizalegez jokatzen zuenean bere animaren noblezia ikusioi da. Ikus molde gero erantxia da. Etxaiak kongi tratatzean zetzen bizirik irauteko klabea. Gaurko etxaiak biharko aliatuak izan zikiezken eta alderantziz. Eta alako egoera batean itxas gizoneen arteko errespetua garantia hobea zen gobernoen arteko itunak baino. Indarra behar zen neurrean erabiltzea gehiago eskatzen zuen buru argia pelote zeokana bihot zabala baino. Pelotere segurasko gehiag idealizatu da. Endaiako jaietan piloten ominezko danborra da moduko bat egiten da dena korsarioz jantzita. Baina zugu antzi behar borroka egitera deikatzen zela. Korsarioa zibil armatua da. Gerretan hau da borroka politikoetan parte hartzen duena. Alde horretatik militarra da. Eta korsario asko, iparraldeko korsario asko, dalbaraz edo duler baion bezala ezala militarregingo dira. Baina borroka politiko horren azpian zera dago, egoera ekonomiko eta sozial osolatza. Nola olertu bestela amairu urterekin itxasora biatzea eta lapurtzera. Teorian, korsarioa eta pirata desberdinak ziren arren praktikan etzegoen mugarik. Maiz, estatuak berak ziren, legeak ezarri zituzenak ziren, beren arauak irrespetatzen etzitioztenak. Adibidez, behin, Frantziak, Espainia eta Inglaterra gerra deklaratu zien batean, peliotek perutik, urrezkargaturik zetorren galeoi bat, Galegoi espainiol bat harrapatu zuen eta bere urrea bere barkura pasa. Jakina, bueltako bidean inglezek pre presortu zuten eta aurrea kendu zioten. Orduan aliatuak zirenez, teorian inglesek urrea espainiarit zule zioten, baina berren urte pasa ondoren ere oraindik ez da egin. Era berean esan daiteke gerrilariak lehorreko kosarioak korsari zirela. Pilot eta kosarioak itxas gerrilariak zirela esan daiteken bezala. Hau da, gerrak behartzen zituen soldadu egitera marineloiek. Ba, tregu urte batean, Frantzia eta Inglaterra ba, artean gerrarik ez zuten urte batean peilot Islandiara joan zen balea arrantzan, beste lapurdiko beste marinelekin batera. Eta, bortzertu, neufragio bat izan zuela. Beraz, ez da pentsatu behar berez korsario eren, korsarioen bizitza okarragoa zela ba, zibil arruntena baino. Euskal kostaldeko herriak lur jota zuden emezortzekarren mendean, Frantziak eta Espainiak Inglaterraren aurrean ternuako arrantzasku bideak galdu ondoren. Beraz pirata edo korsario edo militar askotan etzen aukera libre bat. Tokiak, momentuak eta zirkustantziak eragindeakoa baizik. Pelot bizirik eta berasturik atera zen. Etzen gutxi, baina behar bada azken korsario fama eman diona hori sebera da. Korsario mantendu izana, pirateriara edo ejerzitora makurtu gabe. Horeka horretan gelditu izana. Hori bai, esan behar da, bai Napoleonek eta bai Wellington ingelesak teorian bere txaiak goimailako postuak eskaini zizkiotela beren armadetan. Patakon itxatxia geratu da bizkaiako mentalitatean. A ta hori bestea, patakonen peskea, esaten da arratian, dena aproetxatu behar dela dirazteko. Patakon dekonari kendu eta ez dekonari emon honek antzaundia du urteberriko kanta batekin, dokenak ez dekenari, nik ez toket eta niri. Aramotz mendian mandabide zar bateko pasarte harritu batean abereak ez irristatzeko zuloa badira. Patakonen saldian markak bertakoen ustez. Halako zerbait gertatzen zen bandolerismoarekin ere. Ura etzen gustos aukeratzen zen ogibidea. Urte txarretan, baserritar pobreenek ezintzuten errenta pagatu, ez da urte osorako janaria bildu ere. Zarrak, alargunak, umeak, helbarriak eskian ibiltzen ziren. Gizon sasoikoek berriz lapurtzera jotzen zuten. Egoera ekonomikoa hobetzen zenean, egoera soziala ere baretzen zen. Zoritzarrez, emesortzigarren mende bukaera eta emerezigarren mende hasierako euskal herrian, Urte txarrak ona baino askoz gehiago izan ziren. Gerra besterik etzen ezagututa. Patakoni buruz hause esaten da. Persegidue, klaro, handi eri ikutu eskero beti da persegidue. Gerra garaian handia zein da. Gobernuan dagoena, dela frantzesa, dela gobernu absolutista, dela liberala. Pirata, korsario eta militar mugak argi ez zeuden bezela bandolero, gerrilari eta militar mugak ere ezabatzen ziren maiz. Hala da Napoleonen kontra edo Karlista dan. Adibidez, Nafarroako gerrilarian izena espoziminak e, zuzentzen zuen gerrila korso terrestre zen. Eta bere buruzagien problema importanteenetako bat gerrilariak lapurtzeari utzi eta soldadu bilakatzea zen. Patakon ere Bizkaiko gerrilan parte hartua zen. Patakonek etzuen sorte hona izan, asko lapurtuagatik ere, espaitzuen iesa, arriskua eta gartzela besterik ezagutu. Zer lapurtu etzeukaten baserritarrek etziren bandoleroen beldur. Gainean ekaitza bezala etortzen zitzaizkien gerra, errenta eta kontribuzio gero eta bai zietela beldurra. Aiei guztiei aurre egiten ziena, nola ez, miretsi egiten zuten, eroi bat zen gaizkile kutsua galdu eta gaur egun guante zuriko lapurtza hartzen da patakon. Armak ez, baina amarruak, amarru xele bereak batzutan erabiltzen dituena. Zaldiari ferrak alderantz ipini etorri bidetik aldegin duela pentsarazteko, Andrea sutegian mailu joka jarri, bera lanean balego bestela eta bar. Zaldiak egiten zituen zaldun lapur hauek nobleago herritarren begietan Pata zaldiaren markak nola naikoak ez tirela jakinda entzun dezagun tarifako kanta hau Jose Maria Tempranillo garaiko bandoleroak askatasuna zaldiari zaldiarizor diola esaten diguna Ba una partía por la Sierra Morena toque el bombo los platillos la lo clarineta toque bien la pandereta cante el el gallo La partida y al capital le llaman Toque el bombo, los platillos, los vierres y yo, la clarineta Toque bien la pandereta, canta el moro, gallo Señora hay que regalarlo y olé al capital le llama José María José María, José María dice Toque, toque el bombo, los platillos, los vierres y yo, la clarineta Toque bien la pandereta, canta el moro, el gallo preso mientras que su caballo toque el bombo, los platillos, los hierresillos, la clarineta, toque bien la candeleta, cante el loro, cante el gallo. peku eso por la sierra morenata pergoncoro platillo los diez resido cariño loro canteralo quien no hay que regalo yo le personaia historikoak goraipatzeko edo gaitzesteko eta pilotekin etzen bestela izan dena de len alako personaia tratatzerakoan tento hondiz aztertu ber dira Adibidez, okendo Donostia alminate heroikoa, ez estatua eta guzti duena, holandesen pirata bat besterik ez da. Edo Drake, Sir Francis Drake, pirata ingelesak hori sebera ser titulua lortu zuen, hain zuzen bereak zioen gatik. Hor nor du arrazoia. Eta bandelore, bandoleroen munduan, ba ikosten badugu ez idealizatu egin egindela, bazeresanik ez piratena. Korsarueen aitzakia legali gabe ere, hain zuzen piratada askatasunaren edo indarraren gorazarrea. Eta hori baita beloteen garaian bertan ere, adibidez hortxe dago esprontzedaren, bueno, esprontzedaren romantikoaren poema hura, piratarena, pirataren kanta eta gorazarrea. Emilio Salgari ere, ja emeretze garrimendean, piskatu horreo joan da, hortzikosten ditugu sandokanen ibil aldiak, eta hortan erikosten dugu dirua baino gehiago justizia bilatzen zuela, eta gainera estenario eksotiko batzuetan, ezta. Gero, zinema egin izan duena izan da irudi erromanti idealizatu hori ba bermatu besterik ez dugu eginez. Gaur egun egia esan, ba ezin imaginatu ditugu vaporearen aurreko belauntzien itsasura pelotena, pelotek ezagutu duzuena hain zuzen berakutzi zunean, orduan hasia baitzen vaporen mundua, bafilmeen irudirik gabe, irudiain niederrak eta... <tusurra> Juan Antonio Madariaga, Larrabetzuko errementari Lapurraren benetako bizitza apenas ezagutzen den. Patakonek berriz antz handia du erdiaroko Robin Judekin eta batez ere bere garaiko Luis Candelas, Jose María el Tempranillo edo ta Curro Jiménez telebistakain famatua egin duen horrekin. Denak berdin aurkesten zaizkigu. Baserritar giroko gizon ausartak herritarrek miretsiak Aberatz eta agintarien kontrako borrokan dirua baino gehiago justizia bilatzen dutenak. Errealitatea, nola ez, literaturak eta zinemak aurkesten diguna, baina askoz garratzago eta itxusiagoa izan zen. Euskal Pirata eta Korsario buruzko ba, liburu bat badago idatzia, du gutxi Luis Murugarrenen Korsariak eta Piratak. Gipuzkoako foru aldundiak bertan bilduman argitaratua mila beratzeriun da laro gaita malauan. Patakonek hausko tradizioa eskan harreta gutxi izan du idazle eta zinemagileen aldetik. Egon badago hala ere ari buruzko dokumental bat eta baita lan literario bat ere Xavier Mendiguren elizegiren patakon. Elkar argitaletxeak Branka sailean mila bederatzerun da largoita kaleratua. Carregui Museo Al y Erratia. Radio Museo Zumalacárregui.